7 și 15 minute. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua a pierdut, primul amical jucat în Turcia 0-2 cu Karabag Agdam din Azerbaijan. A debutat cu acest prilej Denis Alibec, titularizat alături de portarul Niță, fundașii Enache, Tamaș, Toșca și Momcilovici, mijlocașii Pintili și Ovidiu Popescu, plus Adi Popa, Mihalcea și de-a morim în ofensivă. În repriza a doua, Laurențiu Regecam v-a schimbat întreaga echipă și l-a folosit pe atacantul Tudorie pe postul de fundaș central. Roșii-albaștri au încasat câte un gol în fiecare repriză. Florin Tănase și Arlem Gnoere nu au fost inclus Luci în loc și se pregătesc în continuare separat. Steaua va juca următorul amical săptămâna viitoare cu Vardar Scopie. CSM Craiova a învins cu 1-0 formația poloneză Iaghelonia Bialystok, gol marcat din penalti de Andrei Cristea. CSU Craiova a câștigat cu 3-1 amicalul cu echipa malteză Hibernians, Oltenia au marcat toate golurile în prima repriză, Băluța a deschis golul, iar Marcovici a reușit o dublă. Fece Botoșean a unul 1-1 cu Inter Baku din Azerbaijan, Vajvari a transformat o lovitură liberă de la la peste 30 de metri și tot 1 la 1 a făcut și pandurii Târgu cu echipa rusă Anji Mahajka la marcator Daniel Mărgărit. În fine, Gazmetan Media și-a fost învinsă cu 1-0 de azerii de la Cabala. CSM Oradea a câștigat ultimul meci și jucat pe teren propriu în grupele Basketball Champions League, 101 la 91 cu Cataia Basket. Campioana României a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune. La finalul timpului regulamentar a fost 85 la 85. Martin Zino a fost cel mai bun marcator cu 42 de puncte. Bihorenii vor juca în ultima etapă în deplasare la Umana Veneția. CSM Oradea ocupă penultimul loc în grupă la egalitate de puncte cu alte 3 echipe clasate până pe poziția a 4 -a, dar are șanse infime de de calificare în faza următoare pentru că trebuie să câștige în Italia. Universitatea Cluj nu se mai poate califica în runda eliminatorie a Cupei FIBA Europe după ce aseara a fost învinsă în Franța cu 103 la 83 de poortez. Dintre ardeleni s-a remarcat moldoveanu, autorul la 24 de puncte. În fine, în aceeași competiție, BC Mureș a pierdut și al cincilea meci jucat în grupele principale, 79 la 100 în deplasare la Gaziantep. Și am și vești bune lăsate la urmă pentru steliștii pe Brit Nou, facțiunea Gigi Becalii. Echipa lor nu va avea un nume penibil, cum se vehicula, adică Fotbal Club Sportiv Becali sau Fece Star București, nume pe care le-a prezentat chiar patronul în ultima perioadă. Fece Club Sportiv Becali. Bă, Asta, bă, da, e? el a zis, el trebuia să facă ceva cu acronimul Ce FCSB, că nu mai avea voie să zică steaua. Și a zis, da, domnule, nicio problemă, înregistrez eu numele Fotbal Club Sportiv Becan. <laughs> pe urmă a venit cu varianta FC Star București. S-a râs mult. S-a râs da? mult și nu, acum mai a venit mintea cea de pe urmă. Și o să se cheme? Și are două nume pe care le-a înregistrat la OSIM, le-a seară: Fot, Fotbal Club Sport București. Și fotbal club Sporting București. Eu cred că Sporting București chiar. mișto Sporting Sporting vine să mă. plimb Bă, foarte tare. Și cu steaua cealaltă ce se întâmplă? Aia mai vedem. Mai vorbim. Cam multe stele pe care se caută. acolo. Am văzut că foștii steliști. Da, da, tot mai mulți făștiniști se acolo. alătură proiectului. Văd că și Victor Pițurcă a trecut de partea aia, deși l atunci când s-a vândut steaua din câte am reținut eu și a preluat-o Gigi Becalii și Victor Pițurcă a avut acțiuni la steaua respectivă. Da, și Victor Pițurcă e cel care l-a adus pe Gigi Becalii la steaua. Mulțumim, ne <laughs> da. mai pe prevență. Pe prevență cu tine. Oh, so baby, we'll be old and think of the stories that we couldn't told. One day, baby, we'd be old. Well oh, baby, we'll be old and think of the stories that we couldn't told. cry. I don't think about y'all the time, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is cry. I don't think about y'all the when I do, I wonder why. No more tears, my heart is cry. I don't think I do, wonder why. No more tears, my heart is cry. I think I do, wonder why. One baby, we'll be old. be old and think the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of the stories that we could have told. Asta. Am anticipat, să știi, am anticipat o emisiune plină de suferințe Exact cum zici tu despre piesa asta și despre Asafa Vidan Că ar putea, fi, ar putea suferi One day am ascultat Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! și 22 de minute, ascultați Europa FM Și dacă ne-ați ascultat ieri și poate v-ați revoltat de ceea ce ar fi putut să se întâmple Poate v-ați bucurat că am avut un președinte care s-a dat jos din pace ceva mai devreme decât de obicei și s-a da. dus la guvernul uite așa, poate că astăzi o să înțelegeți mai multe lucruri. Da, astăzi venim cu explicații. Astăzi o să explicăm pas cu pas, tot ce nu este în regulă cu încercarea guvernului și a PSD de a trece niște. de a trece o ordonanță pentru grațiere colectivă și de a trece o ordonanță pentru dezincriminarea unor infracțiuni peșes fără dezbatere publică. fără să fie anunțat. O să luăm textele și o să vă spunem care erau de fapt destinațiile, dedicațiile băgate prin text pe acolo, cine sunt politicienii care ar, urma să, ar fi urmați să beneficieze de aceste prevederi, cam care ar fi fost efectele asupra sistemului de justiție din România, o să identificăm minciunile pe care le-au spus premierul, ministrul justiției, o să vorbim despre principiile care trebuie respectate într-un stat de drept, o să le luăm rând pe rând, o să facem o ediție specială astăzi, așa că dacă vreți să înțelegeți de fapt unde cu acest guvern, va trebui să ascultați emisiunea. Aș vrea să precizez de la început, nu am nicio problemă cu faptul că PSD guvernează România. Dar nu PSD are a fost votat, câștigat alegerile. Da, PSD a fost votat, a făcut un scor foarte bun, au avut un program electoral care s-a transformat ulterior într-un program de guvernare foarte coerent. Poți să fi de acord sau nu cu ceea ce vor să facă în continuare, dar nu pot să nu remarci că programul este foarte coerent care a interesat foarte mulți oameni este dreptul PSD și al ALDE, că au făcut majoritate parlamentară împreună, să dea guvernul ceea ce s-a și întâmplat, să guverneze în următorii patru ani este dreptul lor, dar asta nu înseamnă că noi societatea le dăm dreptul să facă orice, pentru că nu uitați noi suntem cei care dăm banii acestui... noi, sunt... noi suntem cei care dăm banii prin taxe deci noi suntem șefii de fapt, ăla care dă banul ăla este șeful. Și faptul că ai câștigat alegerile nu-ți dă dreptul să faci orice. Și în campania electorală, PSD nu a spus că este vreo prioritate amnistierea, uh, grațierea a mii de infractori. Nu că n-ar fi supraaglomerare în penitenciare. În mod evident, este o problemă reală, trebuie rezolvată într-un fel, trebuie tre făcut o dezbatere corectă și coerentă. Pentru că este aglomerație azi, a fost aglomerație ieri, în urmă cu o săptămână, în urmă cu trei luni, cu șase ani. Ce nu s-a discutat? Da. Dar adică că... de ce nu ne preocupă la fel de puternic faptul că este supraaglomerare, să zicem, în spitale? Și că în unele spitale oamenii Nu poate să grațieze că i gra grația de tot. Da. Sau în școli, sunt clase de 35-40 de elevi. Aia de ce nu este o stare de urgență cumva? comentat cineva pe Facebook e ca și cum n-ai construi autostrăzi și drumuri ani de zile și după aceea ai remarcat că brusc este aglomerație pe șosele. Le da, Și în loc să construiești autostrăzi, dar le iei mașinile. Sau interzice <laughs> accesul mașinilor pe șosele. Cam la fel este. Da. Înțeleg că e supraaglomerare și pe ăștia cum îi cheamă condamnați cu suspendare. Da, sunt, face, deci și asta este una dintre măgăriile uh, care erau în, sau care sunt în aceste Auzi? Da, uh, texte. A, a, am o problemă, o să vorbim despre toate lucrurile astea astăzi da. în deșteptarea, nu știu cum să ilustrez muzical emisiunea de astăzi. Nu, adică... facem emisiune normală, dar la da. fiecare, adică dăm, o să vorbim și cu ascultătorii, notați-vă numărul nostru de telefon 0372069599 Um, o să ținem de fapt linia deschisă pe tot parcursul emisiunii și când vreți să spuneți ceva sunați mai. Noi mai deschidem telefonul sau dacă nu vrem nu-l deschidem, nu contează, vedem noi. Bine, avem și WhatsApp 0728 11 1222 sau SMS la 1769. Cred că și moi se atinge subiectul ordonanțelor astăzi la Bizitei da, la imediat. Toată lumea pe rând vorbim toți azi. Dacă sunt dezincriminate infracțiuni de abuz în serviciu, 30% din dosarele care astăzi sunt în lucru la DNA au acest obiect. Dacă aș fi chioveșii, mi-aș da demisia. Ce bine că nu sunteți chioveșii. Dacă mie mi-ar tăia cineva emisiunea cu 30%, m-ar apuca nervii. Nu să dau demisia pentru că s-a întocmit un proiect de, de lege. România în direct cu Moise Guran, de luni până joi, la 1 și un sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europefm.ro.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 Weekendul acesta, Selgros îți pune pe masă o ofertă generoasă. Între 19 și 22 ianuarie, ai file din piept de pui proaspăt la doar 13,98 lei kilogramul ca să pregătești tot ce poftești. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări. Rubrica de sănătate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 Bună dimineața, ascultați Europa FM 7 și 30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Și ascultăm Busy Day, mai bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Gata, s-au risipit norii creați de fumigenele mediatice din ultimele zile, săptămâni și chiar luni. Dragnea, premier, gaura bugetară a transformarea lui Ghiță în Elodia, securiștii care fac dosare penale în locul procurorilor, totul a fost construit cu grijă, cum spune chiar Procurorul General, pentru crearea unei emoții publice care să scape de fapt trei oameni: Dragnea, Tăricianu și Voiculescu. Briliant, mezanplasul, grosolana însă execuția. Busy Day, cu Moise Guran, la Europa FM. Ordonanțele de urgență nu pot face modificări în domeniul drepturilor și libertăților, este scris negru pe alb la articolul 115 din Constituție. Dar, spre deosebire de o lege, ordonanța de urgență intră în vigoare fără a mai merge la promulgare la președinte, se depune doar la parlament care, dacă e cumva în vacanță, trebuie convocat imediat în sesiune extraordinară. Acum parlamentul, ce întâmplare, este în sesiune extraordinară, deși ar fi trebuit să fie în vacanță. L-a convocat Dragnea la începutul anului, dacă vă mai amintiți, fără prea multe explicații, dar cu discurs militarist despre hărnicie adresat colegilor săi parlamentari. După care, la momentul execuției pe care ar fi trebuit să o pună în aplicare guvernul de marionete pe care a insistat să-și l-asume cu subiect și predicat, marele lider politic și-a făcut rost de o foarte scumpă invitație plătită la ceremonia de a lui Donald Trump peste mărși și țări. Ca să nu fie care va să zică chiar pe aici când o fie exact ziua atacului, D-Day, cea care a fost atât de minuțios pregătită. Înțelegând acum toată această albă-neagră executată pentru a pierde câștigătoarea din vedere, vreau să vă mai spun doar atât. Acești oameni pot merge până oriunde. Prezența președintelui Iohannis la ședința de guvern a fost salutară, dar cred că societatea civilă trebuie să intre în ofensivă de acum, să contraatace. Acești oameni nu se vor opri, vor da ordonanța într-o noapte, săptămâna viitoare sau peste o lună și gata. Președintele nu poate păzi fiecare ședință de guvern, cum a făcut cu aceasta. Procurorul general, șeful DNA, cea în altei curs de casație și justiție au explicat cu toții clar ceea ce știe toată lumea. Aceste ordonanțe sunt cu dedicații. Mecanismele de protecție ale democrației au funcționat deocamdată, dar e nevoie de implicarea noastră a tuturor să știți. Nu este democrație un vot în necunoștință de cauză. Acești oameni nu au spus în campania electorală că își vor salva pielea și vor reduce codul penal la o carte de povești nemuritoare. Ei doar i-au momit pe cetățeni cu majorările alea de pensii și salarii, dar asta nu înseamnă că votul din 11 decembrie a fost un mandat în alb pentru legalizarea hoției. Democrația trebuie apărată tot timpul, să știți. Și din aceste încercări, ea poate ieși mai puternică. De acum, însă, acest lucru depinde doar de noi. Moise Guran și Bizi Day. Cred că lua note bune, Moise, când făcea rezumate la școală. Așa am eu senzația. Semnă doar la rezumat? da. Busy Day am ascultat la Europa FM. Mulțumim, Moise, la unu și un sfert. România, în direct la Europa FM. Pastila Bizi Day a fost oferită de Transilvania.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 Am fost doar pradă, că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești, și atunci ca și când Mai ai cum cumateii, <fie> Asta nu-i felul meu, nu sunt ca alele Tu faci așa mereu, îți roci spate. Să nu încerci, să mai repace, E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrobă în amintiri, nu vreau să mă mai doar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 Pour va Lidia Buble și Mateo, mi-e bine. Uite, domnule, că ne-e bine până la urmă. Asta e mesajul pe care trebuie să-l transmitem mai departe. Vă reamintim că vorbim astăzi despre tot ce s-ar fi putut întâmpla ieri sau de ce ar fi trebuit să se întâmple unele lucruri ieri. Dacă da. aveți comentarii, dacă vreți să vorbiți cu noi, puteți suna oricând la 0372069599. O grămadă de minciuni. spune da. că nu știu ce muzică să difuzez. Uite, dar, să știi că ne scriu ascultătorii prin -zi. sms Cineva spune, puteți începe cu un ACDC Jailbreak. Jailbreak. <laughs> E doar o sugestie. Da. Mulțumim! Bine! Deci o grămadă de minciuni au însoțit tentativa de ieri a PSD și a Guvernului Grindeanu Dragnea de a trece pe șest ordonanțele astea de urgență. Premierul a mințit când a spus că ordonanțele nu erau pe ordinea de zi. am mințit când a spus că fusese răpuse în dezbatere publică. Îți uh -huh. trebuie și tu pe eu să spui asta, așa, privind în ochi pe cineva. Am mințit când a spus că guvernul are dreptul potrivit Constituției să dea grațieri și amnistii, nu au putut explica de fapt nicio clipă de ce e urgentă modificarea asta și mai ales de ce trebuie făcute pe șest prin ordonanță, fără dezbatere și nu se discută public în Parlament Că Parlamentul, oricum, este în sesiune extraordinară și oricum începe sesiunea peste vreo săptămână. Adică asta nu e o situație care a apărut azi. Supraaglomerarea din închisori nu este... Adică nu sunt inundații. S-a topit zăpada și s-au supraaglomerat închisori. s-au terminat, gata. E supraaglomerat și metrou București dimineața. Asta nu este o situație de urgență, adică acolo nu s-ar putea face ceva, vă rugăm. Bun. Și, solom împărând să începem mai întâi, cu cine beneficiază, de fapt de ordonanța aia privind dezincriminarea unor fapte și redefinirea unor fapte. Că sunt două. Una grațiază niște pedepse și alta redefinește niște fapte. Sunt totuși de prevederi interesante. Deci să ne ocupăm acum de modul în care e redefinită infracțiunea de abuz în serviciu. Asta este o chestie foarte importantă. O treime din dosarele DNA sunt pe această infracțiune. Curtea Constituțională a cerut-o precizare mai clară a ceea ce înseamnă abuz în serviciu și, folosind acest prilej, PSD s-a gândit să desfințeze practic o bună parte din ce înseamnă abuz în serviciu. În proiectul Ordonanței de Urgență, care dezincriminează diverse infracțiuni, se stabilește o limită până la care, pur și simplu, nu există abuz în serviciu. Această limită definită de ordonanță este de 200.000 de, de lei. Cu alte cuvinte, dacă e pagupă, mă rog, dacă e prejudiciu sub 200 de mii de lei, nu se consideră abuz în serviciu. Ce? Nu este, e întâmplare, e soartă, e ghinion. asta e, ghinion, da, adică nu, nu e nimic. Acum, dacă ești, asta înseamnă așa, că dacă această ordonanță de urgență ar fi trecut, în forma asta, dacă ești plătit din bani publici, Poți încheia contracte păguboase liniștit până la 199.999 de lei bucata. Și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă că nu se poate să nimeni. Nu, este, nu poți fi acuzat. Deci poți să furi câte 44.000 de euro odată. Dar cu, cu moderație, adică. Cu moderație, adică trebuie să furi... Exact, este... Pe bucăți. Da. E uh, furați cu moderație. Cum este? <laughs> demnul ăla la sfârșitul reclamelor la băuturi alcoolice, cum veți cu moderație așa e și asta, Furați deci, cu moderație, adică nu excesiv de şpăci, da, de unul sănătăți. Doar dacă e una câte una. Adică nu fur cu damigiana, mm hm. Fur cu, cu, cu paharul, da. da? Ok. Mm -hmm. um, de ce 200 de mii? Nu se știe. Nu există nicio explicație pentru care au stabilit 200 de, mii. de ce nu au stabilit asta? 500 de mii sau un uh -huh. milion sau 50 de lei sau ceva de genul ăsta? Nu se știe. Dar ce să vezi, cineva ar fi foarte fericit cu dezincriminarea asta. Cineva, politician important, o să spui imediat cine, al cărui prejudiciu în dosarul penal de abuz în serviciu este calculat la 108.000 lei. Este un proces în curs al unui politician foarte important care are prejudiciu de 108.000 lei. Mm -hmm. Dacă această ordonanță de urgență ar fi trecut, sau dacă ar trece, că nu s-a terminat povestea, Domnul Dragnea scapă de proces. A. Puf! Nu mai este abuz în serviciu. La sub 200 de mii nu mai e abuz, e abuzel. Și nu ne deranjăm pentru un abuzel. Da, e deci, la jumate da, Adică domnul Dragnea, domnul Dragnea ar beneficia și de cealaltă ordonanță. O să demonstrăm puțin mai încolo. Am Dar înțeles. unul din dosarele domniei sale s-ar desfința pur și simplu pentru că nu ar mai avea prejudiciu respectiv. Așa că domnul Dragnea, asta este concluzia logică. Domnul Dragnea, premierul din umbră, că să-i spunem pe drept, a încercat la acum. de fapt să se autoamnistieze printr-o ordonanță de urgență. Adică dacă tot este șeful partidului care a făcut majoritatea parlamentară și are guvernul, uh -huh. s-a gândit să-și rezolve o problemă cu legea. Să nu mai aibă proces. Cum facem asta? Păi dăm o ordonanță de urgență și mă scot din uh, chestie. Da. Uh, apropo, faptele săvârșite, DNA a constatat, faptele săvârșite în materie achizițiilor directe, adică Uh, furtul de achiziții directe, unde pragul este de 30.000 de euro, ar rămâne în afara răspunderii penale. Tu ești de instituție, poți face achiziții directe până la 30.000 de euro liniștit. Nu se întâmplă întâmplat da. nimic. Furi, bă, îți dă un pic de liniște. Adică poți să coordonezi instituția din punctul de vedere al furtului liniștit atâta timp cât furi pe bucăți de sub 44.000 de euro și legea dă dreptul să faci achiziții directe până la 30.000 de euro, ești liniștit. Să știi că nu suntem singuri. Prietenii noștri, cei care ne ascultă, ne-au sunat la 0372 069 Alinie, cu noi, bună dimineața. Salut, dar rău, că n-am putut să-l pun un pariu cu Vlad Petre, nu l-aș fi câștigat. Cu ce? Că Fa... se duce președintele? A, așa. Păi l-am câștigat eu. Că nu se duce. Da, am fost printre A, cei da? care au zis că nu se duce. Da, da. Am, îmi, pare rău ca, îmi pare bine că am pierdut. Am avut emoții, sincer să vă zic, la demersul domniei sale. Din fericire, constat că l-am votat cu folos. Da. Eu am avut o preocupare, am spus-o și pe blogul dumneavoastră, într-un comentariu, domnul Petreanu, da. avem o problemă. Da. Gândim încă exact ca și acum 26 de ani de genul. Dacă cu dădea apă caldă și pâine, rămânea în poziție. Da. Domnul Drac, ne-a să facă acum. Cu 50 da. de lei în plus la salariu, 100 de lei la pensie, ia stați voi cu acolo, că noi ne grațiem pe toți. Aveți perfecte adică dreptate. Nu spune ma și contați mult. Mă graveti în să mă închide imediat. <laughs> da, <așa e. laughs> Aveți perfecte da, dreptate, vă închid eu, eu de data asta. Vă mulțumesc pentru mesaj. Aveți perfecte dreptate, dar faptul că majoritatea e mulțumită când se produce. Sau mă rog, că majoritatea lege să ignore un abuz nu înseamnă că cei care îl sesizează nu trebuie să vorbească despre asta. Adică, pe mine nu mă interesează dacă sunt în minoritate în momentul ăsta, cred că sunt niște lucruri care trebuie spuse și, și le spun. Încă o dată, o să spun de fiecare dată asta, nu incriminăm pe niciunul dintre cei care au votat PSD. Este dreptul cetățeanului să voteze orice partid legal dorește, este dreptul PSD să guverneze, să formeze guvernul și să se țină de programul electoral, dar faptul că, <sus> că PSD a primit majoritatea voturilor, nu înseamnă că poate face orice și rolul nostru de cetățen responsabil este să fim mereu atenți la ce face puterea, indiferent cine ar deține și să o sancționăm. Bogdan e cu noi. La ele butonul stop pentru tine. Salut, Bogdan! <laughs> Bună, dimineața. Bună dimineața! Mă bucur să vă aud în fiecare dimineață și este prima oară când dintr-o... în direct. Da, vă rugăm! În primul rând m-am bucurat foarte mult când l-am auzit, auzit pe Ministrul Justiției că ar fi o problemă cu supraaglomerarea închisorilor. Da, e o problemă reală. Este, este reală și aș vrea să-l sprijin în acest demers, însă probabil cu o soluție alternativă. Da. Mă gândeam așa, să aplic o soluție pe care am aplicat-o și eu când am fost... Pe o platformă petrolieră. Nu da. știu dacă știți, acolo a, spațiul este, în principiu, destina producției. Spațiul de locuit este limitat. Care dorm, este foarte mic. Da. Și atunci, ce soluție au găsit oamenii ca să-și optimizeze costurile? Lucrează în două ture, câte 12 ore, da? astfel încât un pat va fi folosit de doi oameni, dar uh -huh. nu în același timp. Da. Și e o bună să doarmă pe vânt. Da, adică dom... să lucreze, eu cred că și așa avem destule probleme cu proiectele de infrastructură, poate nu există oameni. Păi cred da, că ar putea da, Bogdan, să, să lucreze 12 ore domnul Dragnea, 12 ore domnul Tăriceanu. Da. Și tot așa. Și supraaglomerarea este o problemă reală, ea trebuie rezolvată într-un fel, dar e necesar o dezbatere coerentă. Nu ceva trecut așa pe șest, pe noapte, peste noapte, cum spunea domnul Iohannis. Ca ordonanțele astea mai. De fapt, ordonanțele astea, știți ce, nu sunt despre supraaglomerare. Asta, asta e doar perdeaua de fum. Ordonanțele astea erau despre altceva, despre marea evadare și marea scăpare a câtorva politicieni corupți. Și o să demonstrăm asta în emisiunea de azi. Bună dimineața, Andreea! Bună! Bună dimineața! Bună uh, tuturor! Uh, eu v-am mai sunat exact în prima zi după, ce, după alegeri. Da. Și am zis atunci că domnul Iohannis este ondulat plin cu haine de damă, îmi retrag această afirmație. Da. Haine de bărbați. Da. L-am <laughs> da. admirat foarte mult că a fost ieri și mă bucur. Da. Mă bucur că am ieșit în strada seară și aș vrea să fie cât mai mulți oameni. Da. Pentru că, până la urmă, e ultima soluție. Așa cum a zis și Moise dimineață, Iohannis nu poate să stea acolo toată ziua la guvern. Da, așa e. Uh, și noi trebuie să stăm acolo, pentru că trebuie să ne apărăm viitorul copiilor și viitorul țării. Da. Pentru că, exact cum a zis atunci, acum ei sunt împătați de putere, au totul la mână, au dat afară și vor da afară mulți directori și șefi din toate instituțiile și toate alea. Da. Și până la urmă vor face ce vor ei. Și nu, este nu, cred, cred că, bun, vor încerca să, mulțumim, am înțeles, da. vor încerca să facă ce vor ei, asta este problema, și nu au dreptul să facă orice vor ei, oricine ar fi, adică orice guvern ar fi, orice partid ar fi acolo, nu are dreptul să facă pur și simplu ce vrea și ce-i trece prin cap. Pentru că uh, guvernele nu sunt decât, sunt noi mandatăm niște oameni să ne conducă în interesul nostru, nu în interesul lor. Pentru că, încă o dată, noi suntem aia care dăm banii, noi plătim taxele, noi angajăm. Adică ei sunt angajații noștri. Așa cum angajezi zugravul și nu-i dai voie să facă bă, ce vrea el în casa ta, așa nu poți să-i dai voie aluia care e la guvernare să facă ce vrea el. Și faptul că guvernul trecut a făcut nu -și prostie, nu justifică guvernul actual să facă nu -și prostie. Să știi că nici noi nu suntem de capul nostru, uite-am face semnul producătorii producătorului emisiunii că trebuie să mai dăm și puțină muzică. Și nu, nu putem să o contrazicem. Chiar vă rugăm să tați da. muzică. Citești tu ce de acolo? Următoarea piesă? Da. Ce ne-am, Mihai, consumul excesiv. Nu, de... nu, nu, nu, nu. Sub banda verde. Coldplay, play! Viva la vida! Ai, mă traba. play. <laughs> cu Vlad pe și George Zafiu La Europa FM. When I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I used to own The crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. Doors to let me in the Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I've become Revolutionary Viva la vida! Coldplay 7 și 52 de minute. 0372069599 Telefonul nostru este deschis astăzi în permanență pe măsură ce... Um... Deconstruim de ordonanțele astea de urgență care trebuiau să fie trecute pe șes și arătăm ce nu e regulă cu ele. O altă prevedere dubioasă din proiectul ăsta de modificare a codului penal prin ordonanță de urgență care n-a fost supusă dezbaterii publice. Denunțătorii nu mai scapă de răspundere penală decât dacă denunță în termen de cel mult 6 luni de la comiterea faptei. Deci, practic, până și de un contract cu operatorul de telefonie mobilă, scap mai greu decât de un dosar de corupție. Adică, cam asta e. Unde am mai auzit noi asta cu denunțătorul care are termen să denunțe, după care nu mai primește nimic? Era o doamnă umblat cu chestia asta. Nu? La Elena Udrea. Ah, sta, Ia uite ce, numele. ce frumos, ce inspirat, ce... de unde s-a inspirat PSD în da. proiectul ăsta? Da. De la doamna Elena Udrea. Ce frăție intra Că Este, practic, proiectul ei de lege pentru care a și strâns vreo 30 de semnături anul trecut, când încă mai era parlamentar, doar că ea voia numai 3 luni. Ah, mai scurt. Dar mai acum PSD-ul zice 6 luni. Deci 6 luni și-ai scăpat. Adică iulie 2016, asta înseamnă 6 luni. Adică s-au făcut denunțuri, dacă ești denunțător și știi de o faptă de mită și ceva, cel mult în ultimele, până în iulie 2016. Mai devreme, de iulie 2016, dacă te duci să spui, trebuie să fii Pedepsit. Instituția asta a denunțătorului, care primește clemență din partea justiției dacă spune adevărul și denunță ceilalți infractori, nu este o invenție românească în niciun caz. E veche în codul penal din România, este veche de aproape 100 de ani. Adică și în România funcționează de foarte multă vreme, uh -huh. acum scap de răspundere penală. De ce a fost nevoie de asta? Tocmai ca să se combată omerta, legea tăcerii și sunt, asta este o metodă extrem de puternică prin care a fost demantelată mafia italiană în momentul în care denunțătorii mafioților au primit protecție din partea justiției, atunci oamenii s-au dus să spună. Vedeți și prin filme filmele americane cum infractorii care se duc și spun cum funcționează o rețea de corupție sau de trafic de droguri sau o rețea de infractori primesc imunitate pentru că este interesul statului și a societății Uh, să uh, distrugă rețele, chiar și cu prețul uh, scăpării unuia dintre. Trebuie uh, să dăm cei? ceva din Caracatița? Trebuie Pute să dăm pe... muzica din Caracatița, dar... dar așa a funcționat. Alin, bună dimineața! Bună, bună. dimineața, băieți! Te rog. Bună, Ce vreau să zic uh, legat de legea asta? spunea da. domnul în zilele trecute că și infractorii sunt oameni da. acum le-aș dori și eu lor ce a pățit prietena mea cum bea și ceva că doi infractori să-i pună cuțitul la gât să ia toți banii, să ia telefonul și de despărțire să-i dea și un pumn în față să-i spargă fața Aoleu, îmi pare foarte rău da. Și acum să le dea drumul din de închisoare. Asta Da, trebuie să precizăm. Punct. Am înțeles, îmi pare extrem de rău pentru ce s-a întâmplat prietenii tale. Sper că și-a revenit și sper că infractorii respectiv mă rog, au fost prinsi și pedepsiți. Să precizăm totuși că grațierea propusă de PSD nu se referă la infracțiuni cu violență. Nu se referă la infracțiuni cu violență, ci la pedepse de până la 5 ani, fără violență. Adică nu violuri, nu tâlhării, lucruri de genul ăsta. Dar, sigur, scapă niște oameni care au furat 10 de milioane de euro pe al, din alt punct de vedere, care no. fac o grămadă de rău societății. Nu scapați de noi, revenim și după ora 8 cu detalii despre ordonanțele de urgență. Rămâneți cu noi știrile Europa FM peste 4 minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. A știi sau a nu știi, asta e provocarea.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 Merg cel mai bine împreună Ca atunci când verifici specificații pe net Dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 1300 de lei Reducere la produsele electrocasnice LG Alege mașina de spălat LG Capacitate 8 kg Clasa A++++ și tehnologie motor Direct Drive la numai 1299 de lei pres la schimb cu un electrocasnic vechi Media Galaxy Acum ai de unde alege Din tăi probleme Jeraratura no vreme. Ia șinchiacă la calut. Uită-te ce-a avut. La calut mie îmi place. Peș ore o face. La calut e bucurie. Ce va dovedi și ție. La calut activ, expertul împotriva singerelor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicări. Hei, hai să-ți dau un pont! Carnea de iepure are cel mai mic nivel de colesterol și grăsim, așa că surpriza sănătoasă a acestei săptămâni poate fi un delicios iepure uns cu sos de portocală și rumenit la cuptor, servit alături de orez parfumat cu stafide. Pentru mâncăruri sănătoase, la Lidl ai iepure proaspăt, evișerat la 21,99 lei pe kilogram și orez boblung prefiert tiradel la 3,29 lei un kilogram. Lidl, merit să fii surprins! Vino la practică are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Set mop rotativ include galata 19 litri și mop la doar 69,99 lei Cumpără și online pe casa.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 Carful te ajută să-ți promisiunile de la început de an cu prețuri mici, să fac sport, să mănânc sănătos, să minoiesc casa... Pe 19 și 20 ianuarie ai portocale la 1,99 lei kg reșit din plasa de 3 kg, și ulei de floarea soarelui Olga, un litru la 3,30 lei. Iar până pe 22 ianuarie cumperi un produs din gama de electrocasice mari Arctic și Lego și primești un cupon de cumpărături de până la 400 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? gel le combate eficient. gel acționează direct a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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v am găsit la știri. Vreme deosebit de rece. Astăzi, în majoritatea regiunilor, geroasă dimineața în nordul, centrul și estul țării, maximele vor fi cuprinse între minus 8 și 3 grade. Cer acoperit în regiunile extracarpatice, unde cu totul izolat va ninge slab, în timp ce în restul teritoriului ne bucurăm de soare. Vântul va sufla mai tare în munții Banatului, carpații de curbură, sudul Moldovei, Ma Muntenia și Dobrogea. Dimineața vor fi condiții de ceață cu depunere de chichură. O zi rece se anunță pentru cap Cer mai mult acoperit bate vântul, iar maxima se va situa în jurul valorii de minus 3 grade. Multe nume mari de pe scena politică ar fi favorizate de cele două proiecte de ordonanță privind grațierea și modificarea codurilor penale. Liviu Dragnea, Dan Voiculescu, Gabriel Oprea, Elena Udrea, dar și medicii anchetați de la Spitalul Floreasca ar putea beneficia de pedepse mai mici sau ar putea fi eliberați. Cele două proiecte ar fi așadar cu dedicație, după cum remarca ieri procurorul general al României, Augustin Lazar. Ciprian Ioana. Dacă cele două ordonanțe de urgență privind grațierea și modificările aduse codurilor penale se aprobă în forma actuală, mai mulți inculpați sau condamnați celebrii ar putea ieși din închisoare sau ar putea cere închiderea dosarelor. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar putea beneficia direct de prevederile noilor ordonanțe. În cazul său, prejudiciul este estimat la puțin peste 100.000 lei, sub pragul de 200.000 impus de noul proiect de lege privind abuzul în serviciu. Odată ce ar intra în vigoare și legea grațierii, ar dispărea și pedeapsa doi ani cu suspendare primită de liderul PSD în dosarul referendumului. În cazul în care s-ar aplica noile prevederi și Dan Voiculescu ar beneficia de o reducere a pedepsei la jumătate pe motiv că are peste 60 de ani. Cum fondatorul intact a petrecut deja peste 2 ani și jumătate după gratii ar însemna că fracția propusă pentru eliberarea din arest s-a împlinit în urmă cu 9 luni. În plus, el nu ar mai trebui să achite prejudiciul. Un alt beneficiar al acestor ordonanțe ar putea fi fostul ministru de interne Gabriel Oprea, judecat pentru abuz în serviciu. Elena Udrea, trimisă în judecată în dosarul Galabute, este cercetată și ea în urma mai multor denunțuri. Multe dintre ele însă ar fi anulate pentru că au fost făcute la mai mult de șase luni de la data Comiterii Faptelor. La fel și medicii de la Floreasca, cei care au achiziționat barocamera nefuncțională, ar putea scăpa de acuzații dacă se modifică definiția abuzului în serviciu. În noul proiect de lege, sintagma În exercitarea atribuțiilor de serviciu este înlocuită cu În exercitarea serviciu". Viciului. Astfel se poate interpreta că sunt vizate doar faptele săvârșite în timpul programului de lucru. Să mai spunem că favorizați de noile modificări propuse mai sunt fostul șef al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu, fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, dar și foștii miniștri Dan Nica și Alexandru Atanasiu, ambii cercetați în dosarul Microsoft 2. Proiectele de ordonanță privind grațierea și modificarea codurilor penale au scos mii de oameni în stradă în mai multe orașe ale țării. Aproape 3.000 de persoane s-au adunat numai în București. Mobilizarea s-a făcut pe Facebook, s-au strâns inițial în piața universității, după care au plecat în marș spre guvern. Proteste similare au avut loc și în și Deva, Cluj, Naboca, Timișoara, Craiova și Sibiu. Dragnea, nu <saacționă> <susă> la amnistie, la Oamenii care protestează nu sunt informați corect, așa a spus aseară Florin Iordache, ministrul justiției, comentând acțiunile de protest organizate în mai multe orașe. Ascultați știrile Europe FM! A fost reluat traficul rutier pe autostrada A2 București-Constanța pe ambele sensuri, însă pe tronsonul dintre Drajna și Fetești se circulă controlat în coloană. Autoturismele sunt însoțite de utilaje de dezăpezire și de echipaje de la poliție. Din cauza vântului care spulberă zăpada pe partea carosabilă, rămân închise două tronsoane de drumuri naționale, anunță Centrul Infotrafic, DN3-Lhliu Gara Călăraș în județul călăraș și DN5B-Giurgiu Gimpați în județul Giurgiu, pe dn 3 în județul Constanța, între Cobadin și Ostrov, dar și pe DN41-Daia Ulteniț nu pot circula camioanele mai grele de 7 tone și jumătate. Un nou apel la donarea de sânge, centrul de transfuzie București va fi deschis luni pe 23 ianuarie, zi declarată liberă de guvern. Directorul centrului spune că o pauză de 4 zile este pentru spitale similară cu blocarea activității. Bugetarii vor avea liber 4 zile, în weekendul 21-22 ianuarie, luni 23 și marții 24 ianuarie, când sărbătorim mica unire. Ziua de 23 ianuarie va fi recuperată. Știrile se oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana Brustur, capitanul,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 Buna dimineața, Real Madrid a pierdut pe teren propriu prima manșa a sfertului de finală din Cupa Spaniei cu Selta Vigo scor 1-2. Golurile s-au marcat în interval de numai 7 minute la jumătatea reprizei secunde. Oaspeții au deschis scorul, Marcelo a egalat, dar după numai un minut, Johnny a marcat pentru victoria Seltei. Din echipa Realului nu au lipsit Ronaldo, Modric sau Sergio Ramos. Returul de la Vigo se va juca săptămâna viitoare. Novak Djokovic are dificultăți în meciul cu uzbecul Daniel Stomin din turul al 2 a lopunului Australiei. Numărul 2 mondial a pierdut primul set la tiebreak corob la 10, iar pe cel de-al doilea l-a câștigat cu 75. Se joacă deja de mai bine de două ore și jumătate. Istomine este numărul 117 ATP. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Era să spun că urmează Republica Fantastică România, dar toată emisiunea de astăzi e Republica Fantastică România. I speak French diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I, We're like diamonds in the sky. You're a shooting a vision of ecstasy When you hold me I'm alive When I diamond, oh, shining bright like a diamond. Oh, shining bright like a diamond. Beautiful, like diamonds in the sky. Arms rise to the universe as we moonshine and male. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of everything.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 și 10 minute. Ar fi putut fi hit cu banda, n-a fost în dimineața asta, Rihanna Diamonds Puteți câștiga 100 de euro din hitul cu bani dacă ne ascultați cu atenție. Da, continuăm de construcția ordonanțelor de urgență privind grațierea colectivă și dezincriminarea unor fapte penale, inclusiv eliberarea unor corupți care le pregătea guvernul Grindeanu. Puteți să ne sunați, telefonul nostru este deschis astăzi pe parcursul întregii emisiuni 0372069599 și noi le luăm pe rând. Și acum a venit rândul unei alte măgării. Bun, una dintre cele mai mari cu tentativa asta de a trece grațierea și dezincriminarea este că a fost făcută pe ascuns, practic împotriva spiritului Constituției, dacă nu chiar a literei Constituției. Deci guvernul a încercat să dea o grațiere colectivă prin ordonanță de urgență. Și a încercat să dezincrimineze diverse fapte dintr-o lege majoră, codul penal fără niciun fel de dezbatere publică. Asta e o chestiune care interesează societatea și societatea are dreptul să știe despre ce este vorba și să spună părerea. Poate uh -huh. să spună, da, foarte bine, nu, trebuie făcut o dezbatere, trebuie lăsați și profesioniștii să vadă textele și să spună, asta e prea mult, asta e prea puțin și așa mai departe. Întrebat de ce a făcut asta, deci de ce a fost de ce a, dat, a vrut să dea ordonanțe de urgență pentru modificarea codului penal și pentru grațiere colectivă? Domnul Grindeanu a insistat că scrie în Constituție, textual, a zis că scrie în Constituție că guvernul are acest drept de a grația și de a schimba legii organice, iată ce a spus. O să vă mai spun ceva și ca să fim clari. Conform Constituției avem voie să dăm grațiere și amnistie? Scrie în Constituție Legea că avem -o, voie... să facem în dezbatere okay. O să vă automotive? răspund. O să vă răspund complet la întrebare. Scrie că avem voie să facem lucrurile astea? Da. Nu. Nu. Nu. Nu e deloc adevărat. Nu scrie nicăieri, nicăieri nu scrie în Constituție că guvernul are dreptul să grațieze colectiv sau să dezincrimineze diverse fapte. Nu există acest articol în Constituția României, luat prim prim-ministru. Da, există în schimb niște articole care împiedică guvernul să legifereze în acest domeniu. Deci exact pe dos. E un articol, un articol care articolul 73 din Constituție care spune așa, grațierea colectivă se dispune prin lege organică. Lege organică Legea organică are un regim mai restrictiv de adoptare în Parlament decât legile obișnuite. Trebuie altă majoritate, e mai greu să adopți o lege organică. În acest domeniu al legilor organice, articolul 115 din Constituție spune că nu pot fi adoptate ordonanțe de către guvern. Uh articolul ăsta spune coordonanțele de urgență. Deci, nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silita unor bunuri în proprietate publică. Deci, Constituția spune, de fapt, că guvernul nu poate face grațieri colective. Ăsta este atributul Parlamentului. În timp ce grațierile individuale sunt atributul președintelui. Deci președintele poate alege, poate face acte de clemență individuale iar grațierea colectivă, prin lege, asta e o lege organică, și poate să o dea Parlamentul. Ce face domnul Grindeanu este să interpreteze, abuziv, spun mulți experți, abilitarea pe care i-a dat-o Parlamentul de a emite ordonanțe de urgență pe perioada, pe o anumită perioadă, pe perioadă restrânsă. Și mai spun apărătorii acestei măsuri, faptul că, păi, și alte guverne au făcut asta. Păi și ce dacă? Asta e ca și cum mai spune când ești prins copil la școală, păi că ce? Și, și Gigi îl copiază. Da. Asta nu te scutește. Deci dacă alte guverne au comis un abuz, înseamnă că ce? E și dreptul tău să comiți un abuz? Nu care cumva ar trebui să nu se mai comită deloc abuzurile astea? Eu nu înțeleg genul ăsta de justificare. Păi și ăla al e corupt. Păi și ce dacă asta înseamnă că și tu ai dreptul să fii corupt sau cum? Pe mine mama m-a învățat că asta nu e o scuză. Adică dacă eu spuneam Aurașa spart un geam și am spart și eu unul, asta nu mă scutea de răspundere. N-are nicio legătură. Adela e cu noi, bună dimineața! Să română! Adela! Alo! Bună dimineața! Bună dimineața. Uh, am da. fi o ascultătoare de-a dumneavoastră, în care și și eu și soțul meu de la înființare, mi-am permis să vă spun și să vă spun vă că, de fapt, nu zic că, nu, că este bine ce se face. Deci, nu spun acest lucru, pentru că, într-adevăr, aceste ordonanțe nu, put, nu trebuie date și uh, sunt. Uh, exact cum face și dumneavoastră referire în emisiune și peste tot, unii pentru care se face. Dar sunt și foarte mulți care uh, ar trebui să fie grații. Deci această grațiere, acum eu am o anumită vârstă, întotdeauna s-au făcut. Ceea ce mă surprinde pe mine este că azi dimineață când am uh, ascultat, că vă ascult de dimineață de la ora 5, se spunea că acest guvern, având în vedere că a câștigat așa cum a câștigat cu o majoritate, nu-i dă acest drept să facă aceaste, aceste grațieri. Dar, nu spuneți absolut nimic, și asta un pic să spunem, pun sub temnul întrebări cât sunteți de corect să spunem așa, despre ordonanțele, despre contractele, despre numirile care după pierderea alegerilor au fost făcute de, de, de, de, de tehnocrați, pe repede înainte. Deci nu am auzit niciun fel de dezbatere la dumneavoastră în emisiune pe această parte. Uh, pf, deci, la ce vă referiți? -ă, și stați puțin că știți, în general ne concentrăm pe un subiect într-un moment, adică Dumneavoastră, ați vrea ca astăzi să discutăm despre numirile făcute de guvernul tehnocrat? Nu, deci vreau să discutați la momentul acela. Cum după fi? Dați-mi un exemplu. Deci, ce să vă spun, atunci când s-au făcut acele numiri uh, de, uh, de către guvernul tehnocrat, știți foarte bine, s-au făcut multe numiri, încoace încolo pe posturi, pe funcții, după aceea s-au dat foarte multe contracte cu dedicație, nu acum trebuia discutat, trebuia discutat atunci. Nu înțeles, doamna, dar ce, ce, ce vă spunea Vlad, ce vă întreba Vlad era dacă aveți un lucru concret asupra căruia să vă referiți. Așa? Deci sunt mai multe, sunt mai multe, nu am un lucru e, e spre concret, dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în acea perioadă de tergiversare a numirii noului guvern de către președinte și, și sunteți mult mai în măsură să cunoașteți decât mine. Dar atunci, la acel moment, nu s-a făcut nicio referire, nu s-a făcut așa tam-tam, cum s-a făcut acum pe această uh, ordonanță care ar urma să intre în vigoare. Nu spun că este bine, bine sunt înțeles. bune, sunt bun. bun. bun Ce nu da. s părea, la un post ca și al dumneavoastră, pe care vă ascultă foarte multă lume, să viți obiți mai obiectiv. Deci mul eu chiar mul vă urmăresc. Mulțumesc, Mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc, Am primit critica dumneavoastră. O înțeleg, înțeleg perfect ce îmi spuneți. Nu mi-e, ca să fiu cinstit foarte clar la ce vă referiți, numirile făcute de un guvern pe ultimele săptămâni pot fi întoarse de următorul guvern, ceea ce s-a și întâmplat. Guvernul tehnocrat, dacă vorbiți de numiri, știu că a organizat concurs pentru ocuparea funcțiilor de director de școală, prin concurs... Noul guvern, a putere care a venit, a anulat această măsură și a revenit la procedura numirii politice a directorilor de școală. Nu știu dacă e cel mai bun lucru, din punctul meu de vedere nu, dar dumneavoastră puteți să considerați că da, e mai bine. De asemenea, noul guvern a revenit la procedura numirii politice a managerilor de spitale. Faptul că un director de spital trebuie să fie susținut, numit de partid, nu cred că are legătură cu ceea ce trebuie să facă de fapt un manager de spital, dar dumneavoastră, desigur, puteți să considerați că așa trebuie să fie. E o țară liberă, fiecare are opinie. În privința condiții, contractelor cu dedicație, sincer, nu, sincer vă spun, nu știu despre ce este vorba, nu exclud fost dacă există și se dovedește că da, foarte bine Sper să, să nu scape pe coordonanța. închietată, coordonanța problemă, da. Ștefan, okay. bună dimineața! Da! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! E, doamna dinainte, cred că se uită mai mult pe la Antena 3. Da, da. E dreptul doamnei? Doamne, sigur. sigur că, dar nu are da, nu era rechele. corectă în exprimare, adică mă Bă rog, treaba Ziceți! Asta următoarea, că se tot întâlnesc că ăștia, domne zice, avem a, pușcările de sub aglomerate. Ok, e da. regulă, sunt de acord. Dar știți câte accidente se întâmplă în fiecare zi mortale? Păi, de ce nu se gândesc ei să de ori de urgență să de reducă cumva accidente, nu știu, să facă autostră ceva de genul acesta. Da, deci așa e, nu... adică este o problemă presantă, dar starea de urgență n-a apărut ieri sau alaltă ieri și cred că e dreptul societății să dezbată aceste proiecte. De ce crezi că te vor să, uh, re... totul e pe repede înainte și nu merg în Parlament acolo unde au majoritatea până la urmă? Păi am explicat și dacă vrei mai explic o dată. Asta... Uh, marea și mare șmecherie, coordonanța de urgență este că în momentul în care este publicată monitorul oficial intră De și face da, intră în vigoare, face efectul, poate fi contestată. Da, da, intră, forme. Își face efectul imediat, dezincriminează niște fapte. Chiar dacă după aceea ea ar fi modificată, anulată printr-o procedură legală și așa mai departe, ar rămâne dezincriminarea faptelor, pentru că în România funcționează principiul, în justiție, funcționează principiul legii penale cele mai favorabile pentru cel judecat. Și ca atare, într-un proces, avocații ar veni și ar spune legea cea mai favorabilă în cazul acuzatului este că nu era infracțiune. Și la revedere, pa! Asta e ș... tot șpilul cu ordonanța de urgență, tot șpilul. De-aia era planul să fie trecută așa prin ordonanță. Da. Când democratic este să fie în Parlament și să fie dezbătută. Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu, dacă îmi dați voie, vreau să vă dau un exemplu care concret mi s-a întâmplat. Trei bătrânei care, toți trei, mergeau martori unul la altul pentru uh, dosarele de refugiați. Așa. Doi dintre ei da. primesc al treilea nu. Da. Mi-e groază pentru și-a mai spus-o la radio în direct. Uh, primul a fost domnul Cioloș, după care doamna Codruța Chioveș, și vă spun uh, cum, nu neapărat ca să fie dat afară pentru că a și lumea în stradă, ar fi o chestie care ar inflama. Da. Nu, Dar, nu prea înțeleg ce vreți să spuneți. Prea... Treceți, să facă... Ziceți clar ce vreți să spuneți, că nu prea mi e clar. Cum? Ziceți clar, nu prea mi-e clar. Ați folosit o alegorie cam complicată. Nu înțeleg, ziceți ce vreți să spuneți. Deci asta vreau să spun În momentul în care ar fi dată și doamna Codruța afară da? da? În momentul respectiv ar ieși lumea Dar nu o să facă greșeala asta O să o lăsă pe funcție în continuare Am înțeles, în ca schimb... să nu externească Uitați, probleme. doamna da. Chioveș este un funcționar al statului Nu e numită pe viață E acolo, funcționează Și ia un salariu, face o treabă Când o să plec... Ideea e să funcționeze instituțiile Să funcționeze statul de drept dacă statul ăsta funcționează doar atâta timp cât e o persoană colo și o persoană colo, înseamnă când avem un stat complet disfuncțional. Deci instituțiile trebuie să meargă. Indiferent, bun, pot merge mai bine sau mai puțin bine, dacă e un manager mai bun sau mai puțin bun. Dar instituțiile trebuie să funcționeze. și Ioan cu noi? Bună dimineața! Bună! Uneori, uneori se întâlnește dezgustul cu simpatia într-o tensiune. Da. Arne Rolling sau de a să simpatizezi foarte da. nu poți să nu-i admiri curajul. La ce Așa la... aleșilor. Da. Într-o lună de zile, poți la interval, tot arsenalul, îl împroști în serie, dai și faci un circ național, dai pâine și circ oamenilor, adică le, da. le promiți pensii, uite pensii, pensii, uitați pâine, după aceea un circ fantastic. atât da. de Be repede... Am înțeles. Da. PSD e un partid foarte puternic. E un partid foarte puternic, să știți, și în bune și în rele. Asta este explicația. Dar este o contraperformanță remarcabilă ca în două săptămâni de la investirea guvernului să iasă lumea la manifestații în stradă împotriva ta. E chiar o contraperformanță. Asta nu exclude lucrurile bune pe care le face și le va face acest guvern. Sunt absolut convins. Ascultați Europa FM, 8 și 24 de minute. Continuăm, mai sunt prevedere, înțeleg, în ordonanțele da. de urgență despre care putem vorbi? Da, mai avem. Hai să o facem imediat. Rămâneți cu noi, ascultăm Guess Who și Tudor Chirilă. Preacur... L-am văzut și pe Tudor astea la proteste. Da, la... Tudor, eu manifestant constant. Aici în piață și era destul de vocal. Îl da. da. ascultăm imediat, 8 și 24. Bună dimineața!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 cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva dracție are diabet, se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos, creșterea trigliceridelor. Între pe misiunea 150.ro și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei, susține-i în demersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitor. Utilizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Myland. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Ah, Nu-mi e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze.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 Bululul te ajută să-ți promisiunile de la începutul an cu prețuri mici. Să fac sport. Să mănânc sănătos. Să minoresc casa.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 concurenta numărul 1 se apropie de linia de finish ducând 3, 4, ba nu 5 puncte de cumpărături. Senzațional! La Fashion House Outlet Center Militari a început Selmania, extra reduceri din prețul de outlet pentru cel mai mic preț. Vino la Fashion House să cumperi mai mult decât poți duce. Profită de reducerile noastre masive de iarnă începând cu 18 ianuarie. Detalii pe fashionhouse.ro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 Keep supporting pe Nici n-ai habar de când aștept acest moment mă trec. Viori du-te până dincolo de noi. Să trăim o veșnicie. Te rugtage niște sfori Pentru doamne, un mare buchie de flori domnilor, pentru voi doamnele cu tot cu flori. Toate paharele sus ca au rolul lor, jumate gol. pentru trecut unul plin pentru viitor că viața e bună dacă are argumente, o familie prieteni și o groasă de sentimente, ștică ochii dracului vin bine.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 Estești prea curând, voie să fiu la ta pe pământ viața trecătoare, am grijă de clepsidra mea De asta nu pot risipi ceva și nu pot cumpăra Știi că orice altceva ți poți imagina Cu ochii închiși tu poți să vezi imaginea Ce prețuri cu adevărat, se scunde în inimi de oamenii zâmbești și cu salariu minim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 dacă timpul m-ar O vorbă pentru el aș avea Să uiți de mine și să nu-ți amintești prea curând Am voie să fiu gășala ta pe pământ Chirilă, guess who? Prea curând, 8.36 de minute, ne da, întoarcem da. la lor, La Europa da, FM. Da, da, da. Continuăm să analizăm ce se află în ordonanțele astea de urgență pentru grațiere colectivă, pentru dezincriminarea unor fapte. Îl ordonanțele... și pe domnul Popescu. Avem judecata de joi astăzi pe acela subiect. Da. Ordonanța Marielor. Ordonanțele Marii Evadării. Asta este treaba. Bun, sunt o de prevederi. Cu dedicație în proiectele acestea sunt multe, am tot zis că le luăm pe rând, s-ar putea să ne mai scape, să știți, dar nu-i nimic, că mai revenim asupra lor. Nu avem timp. Și se Guran face astăzi România în direct pe aceeași temă, evident. Important e să știm adevărul despre acest și despre PSD, am zis, au câștigat alegerile, au dreptul să guverneze, asta nu înseamnă că pot comite orice abuzuri sau că noi, societatea, nu avem dreptul să-i ținem sub observație și să remarcăm când depășesc limitele. Pentru că asta e regula democrației și noi, ca societate, suntem obligați să ținem sub observație puterea. Noi plătim taxele, noi dăm banii, noi decidem. Asta trebuie să știm toți. Bun. Deja venind, iată o prevedere foarte bizară din proiectul de grațiere a unor pedepse. Așadar, articolul 1 din proiectul de ordonanță de urgență spune că sunt grațiate în întregime pedepsele conchisoare de până la 5 ani, inclusiv mai puțin recidiviștii și pedepsele pentru infracțiuni cu violență sexuală, de corupție și așa mai departe. Uh -huh. Dar mai jos, la aliniatul 2 de la articolul 5, se arată că grațierea are efecte și asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiționat. În acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei nu știu ce se reduce în mod corespunzător. Deci cum? Păi nu ne-a explicat ministrul justiției domnul Iordache că e nevoie de grațierea urgentă a mii de deținuți pentru că e aglomerație în penitenciare? Păi dacă pedepsa e cu suspendare... Deci condamnatul nu este în penitenciar. De ce să-l grațiezi? Nu știu ce să zic. Adică, bun, încă o dată, este un act de clemență față de condițiile grele în care s-ar putea afla un condamnat în cauza privării lui de libertate. Sunt mame cu mulți copii, condamnați la pedepse scurte, fără violență, dar care sunt susținători ai familiei, bolnavi în stare terminală, lucruri de astea. Adică, domnul, e un act de clemență, nu îl ții după gratii. Că societatea nu, adică societatea nu trebuie să fie crudă, statul nu trebuie să fie crud față de cetățenii, statul în îndreptarea. Asta este, asta înseamnă, grea. dar dacă e cu suspendare pedepsa, cum aglomerează penitenciarele de la ei de acasă? Îi spun eu, ideea spun, e că oamenii mi? sunt vizionari și văd lucrurile pe termen un pic mai lung, nu imediat, da? deci imediat prin decizia asta eliberez penitenciarele. Păi, și ce se întâmplă Aaaa. cu ăștia care au cu suspendare? Că le umplu la loc. Da, da, da, Dai domnul Luca se apropie. Ești aproape, deci, călduț, deci, călduț, dar nu fierbinte. Și îți explic, pentru că există un tâlc aici. Ați înțeles care este tâlcul. Da. cine este cel mai bine cunoscut condamnat la închisoare cu suspendare din România? Însuși, președintele Camerei Deputaților și președinte al PSD, domnul Liviu Dragnea, are doi ani de închisoare cu suspendare, și patru ani termen de încercare. Prin această ordonanță de urgență ar urma să fie grațiat, iar termenul de încercare s-ar reduce la jumătate. Da? Ce frumos! De ce e importantă grațierea unei pedepse cu suspendare? N-are sens. Pare pentru că domnul Dragnea mai are un proces în curs, iar o condamnare în acel proces, fie ea și cu suspendare, iar activa condamnarea asta de doi ani. Dar știți dacă asta se grațiază în celălalt dosar, poate scapă, pur și simplu, cu altă suspendare. Deci, dublă asigurare pentru domnul Dragnea, care are propriul său guvern. Vă amintiți, în uh, ordonanța de dezincriminare a unor fapte din codul penal se stabilește limita pentru abuzul în serviciu la 200.000 de lei, domnul Dragnea este acuzat pentru un prejudiciu de 108.000 lei. Deci, acolo ar scăpa și mai ar primește o grațiere și în uh, pedepsa deja pronunțată. Ce bine să ai propriul tău guvern! Matei e cu noi, pentru că v-am invitat să ne sunați astăzi, oricând, pe parcursul emisiunii la 0372069599. Bună dimineața, Matei! Bună dimineața, vă salut cu respect! Salut, Matei! Uh, ce vreau să spun... Uh, da. Eu uh, sunt de acord și uh, consider că ar trebui să nu... -i, uh, spune Spuneți domne cu cuvintele noastre! Așa... Uh, Cred că guvernul, totuși, are o bună intenție și dorește, se gândește, într-adevăr, la condițiile din penitenciare. Da. Doar că ordonanța are un efect imediat, acum. Da. Ce urmează după? Da. Aș vrea să știu dacă guvernul are un proiect, un proiect sau Ministerul Just, nu Justiției. Dacă există proiectul de construire a unui exact. Da. Nu există. Mă rog, așa se discută. Din câte știu, nu există. Da, sigur, guvernul are. În mod evident, trebuie rezolvată și problema supraaglomerării aglomerării din penitenciare. România pierde procese la CEDO. Nu este o problemă de ieri de azi. Este o problemă veche și o să, o să râdeți, dar este mai puțin acut acum decât în urmă cu câțiva ani. În urmă cu 5 ani, închisorile erau și mai, sub, și mai aglomerate. Și aș vrea să vă mai spun ceva. În ciuda a ceea ce susțin diverse stații de televiziune interesate care au patroni cu probleme penale sau finanțatori care au probleme penale fie sunt condamnați definitiv fie sunt în cercetare sau urmăriți penal, nu DNA-ul uh, trimite cei mai mulți uh, oameni în penitenciare în țara asta. DNA a făcut 150 de arestări anul trecut, sunt 21.000 de uh, deținuți de, de în România. Deci nu de la DNA vine problema supraaglomerării, dacă despre asta ar fi Da, da, de la DNA discuția. vin ea Da, de la DNA vin uh, condamnările neplăcute. Exact. Pentru că iertați-mă dacă politicienii n-ar avea probleme cu justiția credeți-mă că n-ar exista nicio urgență pentru rezolvarea acestei situații. E și Radu cu noi, bună dimineața! Bună, Radu! Bună dimineața, bună dimineața, cu respect! Eu vreau să fac referire aici la politicieni sau la suprapopularea închisorilor din ce v-am ascultat de dimineață de când vă prind. Da. Pe parte de politicieni, cred că și noi avem o vină și și noi suntem defect. Cel mai bun exemplu e alegerea primarului de la Baia Mare. Asta, din punctul meu de vedere, cel mai bun exemplu. Adică oamenii sunt defect. Un om care îi condamna nu. sau e acuzat de anumite chestii... Da, stați un pic. Eu nu, sunt de Eu nu condamn... Știu, înțeleg ce vreți să spuneți. Știu acest curent de gândire. Nu, socie... nu societatea e vinovată că votează într-un fel sau altul. Niciodată. Oamenii sunt victime. În cazul ăsta, credeți-mă, adică dacă da, vine un partid, adevărat. stați puțin că vă da. argumentez imediat, dacă vine un partid mare, important, puternic și face promisiuni electorale și le spune oamenilor, o să câștigați mai bine, uite cum, o să primiți pensii mai mari, uite cum, o să avem grijă să construim aia, aia, uite cum, ok, doamne, nu știm dacă mint, poate că spun adevărul, dar nu pot să condamn oamenii că au votat cu ei pentru că le-au promis că o să trăiască mai bine și au argumentat. Mulți cred că PSD-ul a mințit în campania electorală. Nu știu, o să vedem. Dar nu oamenii sunt vinovați că au votat PSD-ul. Așa cum nu publicul este vinovat că alege un anumit canal sau altul. Este cel mult vina noastră a realizatorilor că mințim sau nu, dacă o facem. Noi nu mințim. Asta spunem, dar fiecare realizator spune că nu minte. Așa că, până la urmă, alegeți noastră. Florin, mai e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, de... bună dimineața. Mie cel mai interesant, mi se pare, acel prag de 200.000 de lei. Da. Adică pot să fac și vreo 20 de fapte la 199.000? de mii? Da, da, așa este, da, e arbitrar. Și e vizavi de scuze că te a vis de aglomerația din închisori. Da. Că care și care e problema? Că luăm amenz la CEDO. Dacă, cum să spunem, dacă am recuperat prejudiciile de la tâlharii ăștia de la toți, le putem plăti liniștit. pe cuvânt dacă mă deranjează, ceva. Înțeleg ce spuneți, nu sunt de acord, pentru că, de fapt, problema nu este financiară. Deși Ministrul Justiției asta spune, plătim foarte mulți bani. România, să zicem că și-ar putea permite să plătească câteva zeci de milioane de euro. Dar, vă repet, statul nu poate fi crud față de proprii cetățeni. Adică, chiar atunci când pedepsești pe cineva și îl trimiți în închisoare, nu înseamnă că trebuie să o faci cu cruzime. Octavian, bună dimineața! Bună dimineața! Fi, bună dimineața, da! Închide radioul și ascultă-ne la asta telefon ca să putem vorbi. Da. Octavian, bună dimineața! Bună dimineața! <laughs> Am apucat să dau ora Da, da, da, da, da. Ia zile da, ce le ce, ce vreau să vă spun? Văd că sunt niște cetățeni ai noștri din țară care vin să încearcă să vă discrediteze și pe voi. Da. Dar nu e problema că sunteți băieți care vă duce mintea. N Doamna n-a putut să spune nimic concret mai devreme. Asta nu înseamnă... Păi, dar, -o, opinie, și eu rețetă, S puțin, da, asta nu o înseamnă... Te refer la doamna care a spus că nu ne-am referit la da, abuzurile tehnocraților. Da, da, da, Bun, da, da, da, nu da, da, da. este... Adică dacă n-a putut să indice cazuri concrete nu înseamnă neapărat că ele nu există. Probabil, Ok. Bun, nu uh, apă, adică, Foarte bine că sunt abuzuri ale unui guvern să fie investigate sau ale da, unei da. instituții. Nu mă interesează ce orientare da. politică are. Da. Da, este treaba Dumnezeu. Eu m-am gândit și m-am tot uitat așa. Oare de ce partidul de, care îi conduce acum țara, împreună cu Ale, mai voia lângă ei pe cineva? Fiindcă aveau mai mult de jumătate. Ei voiau să se asigure că au cel puțin 70-75% ca să poată trece orice lege vor ei când vor foarte rapid, ca să nu putem noi interveni cu nimic. De asta mai voiau și pe UDMR lângă ei. Și atunci să fiți siguri că ei vor încerca imediat, vor pune toți specialiștilor să caute, să modifice Constituția, să modifice orice lege încât să-și treacă oamenilor care au probleme penale din Parlament, toți parlamentarii să-i treacă repede, repede să îi albească să poată fi acolo în conducere da. deci asta este o mare problemă Am uh, înțeles. iar mulți cetățeni da. o să le dea câte ceva, o să mai mărească pensiile pe aici pe acolo, o să ne scoată ochii că uite v-am dat, v-am făcut, v-am pres dar ei vor numi oameni în învățământ oameni în spitale care vor conduce spre interesele lor nu spre interesele noastre da, am înțeles. Bun, sigur, e dreptul partidului de guvernământ să încerce să-și asigură o majoritate cât mai mare, o majoritate parlamentară cât mai mare, ca să treacă inclusiv legi organice. Modificarea Constituției nu este atât de simplă, adică nu ajunge doar modificarea ei în Parlament, trebuie sancționată după aceea printr-un referendum. Adică trebuie aprobată sau respinsă printr-un referendum. Deci să nu condamnăm PSD că a încercat să mai aducă și, alți, și alte partide la guvernare. A vrut o majoritate confortabilă. Teoretic, puteau să guverneze doar alte, mai aveau și minoritățile naționale care întotdeauna sau mă rog, asta e tuma votează cu guvernul. Ok, au mai vrut pe cineva. Asta e. Problema nu e că au ei... Adică problema nu e că e majoritatea parlamentară mare. Problema e că opoziția este bleagă în România. Mică. Da, e opozi, asta e că e, opoziția e cam bleagă, adică nu se poate... Totuși, opoziția... Dom'le, adică, nu poți să fii complice așa cu puterea la nesfârșit, că înseamnă că societatea e disfuncțională, democrația e disfuncțională. Nu toată lumea trebuie să fie într-o frăție și ne rotim un pic la guvernare și mai pupăm ciolană. Da. Deci I saw you yesterday. I'm not wasting your time. I'm not playing no games. I see you. Who knows the secret? Tomorrow we'll know. We don't really need to know. 'Cause you here with me now. I don't want you to go. You here with me now. I don't want you to go, baby. We're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 here with me now i don't want you to go maybe we're perfect strangers maybe Strangers la Europa FM, Jonas Blue, 8 și 51 de minute. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu păstrează subiectul de astăzi și vorbește despre marea evadare la judecata de joi, după ora 9, după știrile Europa FM. Rămâneți cu noi!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 Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Smart de la Dr. Hart.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 la calut. Uită de tot ce ai avut. La calut mie îmi place. Prejantura ore face. La calut te vofurie. va dovedi și ție. La calut activ, expertul împotriva sângerelor gingivale. Rezultate notabile de la primele picări. Vedeți dumneavoastră? creditul mai avea niște asteriscuri pe care l-ați ratat.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Carnă de iepure are cel mai mic nivel de colesterol și grăsimi, așa că surpriza sănătoasă a acestei săptămâni poate fi un delicios iepure uns cu sos de portocală și rumenit la cuptor, servit alături de orez parfumat cu stafide. Pentru mâncăruri sănătoase, la Lidl ai iepure proaspăt, eviscerat la 21,99 lei pe kilogram și orez boblung prefiert tiradel la 3,29 lei un kilogram. Lidl, merită să fii surprins!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 Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Trunchi Merluciu congelat 900 de grame la doar 8,99 lei și Portocale Plasă 2 kg la doar 3,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 18-24 ianuarie în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 Bucura de gustul delicios al cadelelor Salvia Sept Ține tusei și durerii piept Carful te ajută să-ți ții promisiunile de la început de an Cu prețuri mici Să fac sport Să mănânc sănătos Să minoiesc casa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 a locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. IbuTop, la țintă, împotriva durerii. Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Canapea Fiesta, extensibilă, 3 locuri cu ladă de depozitare la doar 649,90 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro. Le-am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oase. Eu iau calcio sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciul pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calcio are.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 în jurul valorii de minus 3 grade. Reacții dure față de legea grațierii și modificării codurilor penale, procurorii și judecătorii resping la unison ordonanțele care modifică fundamental legislația penală. 25-30 de parlamentari trimiși în judecată pentru conflict de interese vor fi achitați dacă se schimbă legea atrage atenția procurorul general Augustin Lazar. Acesta a calificat drept penibil proiectul de modificare a codului penal acest proiect de lege penibil este susținut de o emoție colectivă care este clar că e generată. Adică ideea generală este că nu poți avea încredere în magistrați, că din acest motiv trebuie să venim cu un act de clemență să corectăm noi ce fac magistrații, este fals. Așa, ce, așa ceva nu există. Magistrații, instanțelor ai Ministerului Public sunt oameni serioși. Noi trebuie să avem încredere în justiție. Este o justiție europeană și se va vedea la sfârșitul fiecărui dosar dacă Există vinovății sau nu există vinovății? Odată cu dezincriminarea unor fapte prevăzute în actualul cod penal, multe dintre procesele aflate pe rolul instanțelor vor fi suspendate, a spus ieri la Europa FM Laura Codruța Chioveșii, care a adăugat că a avut o discuție cu Florin Iordache, ministrul Justiției, săptămâna trecută, în cadrul căreia a primit garanții că nu va fi făcută nicio modificare fără dezbateri. Nu putem îndrepta o nedreptate cu o altă nedreptate, a adăugat șefa Direcției Naționale Anticorupție este categoric o nedreptate pentru cei care stau în pușcărie în condiții inumane, dar este o nedreptate foarte mare pentru societatea românească să amnistiez faptele de corupție și toate prejudiciile cauzate să rămână în aer. În ultimii trei ani, peste un miliard și jumătate de euro, un miliard și jumătate de euro sunt bunuri disponibilizate de DNA în dosarele pe care noi le-am trimis în instanțe. Aceștia sunt banii statului și acestea o să rămână în buzunarul infractorilor dacă se va da o amnistie. Acest lucru ce înseamnă? că noi următorii trei ani nu o să mai facem dosare și nu o să mai trimitem pe nimeni la pușcărie că din nou se umplă pușcările și noi la tot doi ani tot dăm na și tot iertăm oamenii de comiterea unor infracțiuni. Iar șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea, susține că proiectele de ordonanță nu au fost discutate cu asociațiile magistraților și nici cu instanțele. Documentele au fost trimise ieri prin e-mail la Înalta curte de Casație și Justiție, care trebuie să răspundă Guvernului un punct de vedere până luni 23 ianuarie. Ascultați știrile Europa FM în județul un microbuz în care se aflau 15 persoane a stat blocat timp de o oră pe un drum național între localitățile Redea și Valea Soarelui. Din cauza zăpezii viscolite, persoanele respective mergeau la serviciu. Autoritățile locale au intervenit cu un singur utilaj de dezăpezire. În zona a fost trimis și un echipaj de poliție. Șoseaua a fost deblocată pe un singur sens după aproape o oră. Ulterior, în zona au intervenit mai multe utilaje pentru a debloca în întregime drumul național. 26 de trenuri sunt anulate în acest moment din cauza vremii nefavorabile anunță că pe unele rute secundare din sudul și sud-estul țării se circulă doar cu locomotive diesel. Unele trenuri pot înregistra întârzieri. Un bărbat care se afla întins pe drum a fost lovit în această dimineață de o dubă poliției în localitatea bărgăului din județul Bistrii, Sănăsăud. Victima a fost transportată la spital în stare gravă. Polițiștii fac cercetări pentru a afla identitatea bărbatului. Acesta care purta haine de culoare închisă era întins pe caldărâm. Agenții care se aflau în misiune de patrulare spun că nu l-au observat la timp și l-au lovit cu mașina. Reacție ieri de la Ministerul de Externe de la București, după ce președintele moldovean a declarat în timpul unei vizite oficiale în Rusia că jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc. Aceste declarații sunt inadevate și nu corespund realităților politice, transmite Ministerul de Externe. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Ministerul Română de Externe a luat notă de declarațiile președintelui Igor Dodon lansate cu prilejul vizitei la Moscova, pe care le consideră inadecvate și care nu corespund realităților politice și relațiilor speciale dintre România și Republica Moldova. Se arată într-un răspuns către agenția News.ro. Consolidarea relațiilor cu țara vecină și sprijinul acordat pentru integrarea europeană sunt în continuare priorități pentru politica externă a României, subliniază maie Reacția vine după ce Igor Dodon a lui Vladimir Putin o hartă a Moldovei istorice, spunând că jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc. Harta a fost realizată după războiul Ruso-Turc, încheiat în 1812. Todon și-a exprimat regretul că, în acel an, Imperiul Rus nu a anexat întregul teritoriu al Moldovei, ci s-a oprit pe Prut. Dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldovă întregită, a spus el. Urmăriți subiectele orei și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Mulțumim Ioana Sport, Luca Bastia. Bună dimineața! Continuă meciul din turul al doilea al Openului Australiei dintre Novak Djokovic și uzbecul Daniel Istomin numărul 117 ATP. După ce a pierdut primul set la Taibre, copt 10, Djokovic le-a câștigat pe următoarele două cu 7-5-6-2, dar este condus în al patrulea cu 4-3. Se joacă de peste 3 ore și jumătate. Steaua a pierdut primul amical jucat în Turcia 0-2 cu Karabag Akdam din Azerbaijan. A debutat cu acest prilej Denis Alibek, titularizat alături de portarul Niță, funda și Enachet. Tamaș, Toșca și Momcilovici, mijlocașii Pintili și Ovidiu Popescu, plus Adipopa, Mihalcea și Dea Morim în ofensivă. În repriza a doua, Laurenț Iuregecam va schimbat întreaga echipă și l-a folosit pe atacantul Tudorie, fundaj central. Roșalbaștele au încasat câte un gol în fiecare repriză. Florin Nase și Arlem Gnoere nu au fost incluși în loc și se pregătesc în continuare separat. În alte meciuri de pregătire, CSMS Iași a învins cu 1-0 formația poloneză Iaghelonia bialistoc CSU Krajova a câștigat 3-1 cu echipa malteză -hibe. F.C. Botoșani a remizat 1-1 cu Inter-Bacu și tot unul la 1 a făcut și Pandurii Târgujiu cu echipa rusă Anji Mahachkala. În fine, Gazmetan Media și a fost învins cu 1-0 de azerii de la Cabala. Luca, mulțumim! 7 minute rămâneți cu noi. Nu ratați întâlnirea cu judecata de joi. Cristian Tudor Popescu imediat în deșteptarea. We'll be right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 Avem o emisiune de autor astăzi, te-am lăsat să te desfășori, dar mi-am pus și o obsesie aici, shape of you. Am ascultat în deșteptarea, bună dimineața, 9 și 11 minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM. Ascultăm judecata de joi. PSD are puterea. Dragnea e șeful guvernului și parlamentului. Dar într-o situație asemănătoare, un înainte mergător spre pușcărie, Dan Voiculescu, varanul, făcea o observație judicioasă. Nu avem toată puterea până nu avem justiția. Dragnea și ai săi știu că o justiție nesupusă poate să-i deranjeze oricând de la corupție și furt, ba chiar să-i și trimită după gratii, cât sunt ei de mari și tari. Dorința sinceră, a PSD, ALDE și a coliților politico-mediatici este desființarea DNA sau măcar castrarea ei. Nu îndrăznesc să o facă pentru că Bruselul nu e încă suficient de slab și amintirea revoltei populare anticorupție de după colectiv nu s-a stins de tot, dovadă Demonstrațiile de ieri seară din București, Mișoara Iași, Cluj, Sibiu, în urma încercării frăției antijustiție de a o ataca prin învăluire, umblând la legi. Grațierea colectivă a unor infracțiuni, precum și modificările codului penal în favoarea infractorilor, urmăresc în primul rând să dea o impresie de bunătate generală față de om, izvorâtă direct din inima social-democrată a PSD. Ieri, teroarea așa zisului binom de SRI care bagă la pușcărie nevinovați, azi, mărinimia puterii pesediste, care îi eliberează, făcând dreptate. Practic, prin grațirea la grămadă a făptuitorilor penali și nu a unor cazuri analizate fiecare în parte, este invalidat actul de justiție, care i-a judecat și condamnat dar obiectivele manevrei sunt cât se poate de orientate pe persoane aflate în detenție. De pildă, unor cotoșmani cunoscuți ca Voiculescu, Vântu, Severin, li s-ar grația jumătate din pedeapsă, indiferent de infracțiunea comisă, pentru simplul fapt că au peste 60 de ani. Torționarului Vișinescu, condamnat la 20 de ani închisoare, s-ar șterge jumătate din ei. Lipsa de logică și bun simț e strigătoare la cer. Niște și îmbătrâniți în rele, eliberați mai devreme, vor ieși mai buni, reeducați? Sau se vor apuca de-a doua zi de ce au făcut toată viața? Vârsta e o circumstanță agravantă, nu atenuantă când ești corupt și criminal. Logica și bunul simț sunt forțate și în cazul diminuării sancțiunilor pentru abuzul în serviciu, un sport național având în vedere că numai puțin de 30% din dosarele DNA sunt legate de abuzuri în serviciu. Ministerul Justiției, în cap cu domnul Iordache, zis și Marțea Neagră, dacă vă mai amintiți, spune că dacă abuzurile sunt multe, ele trebuie încurajate, prin reducerea pedepsei cu închisoarea de la 7 ani la 3 și dezincriminare dacă prejudiciul este sub 200.000 lei. Se merge, deci, pe principiul lui Severin. Dacă suficient de mulți suntem corupți, nimeni nu e corupt. Și de ce 200.000 de lei? De ce o sumă de banca definiția abuzului? Abuzul este sau nu este, indiferent de valoarea prejudiciului și poate să însemne daune aduse persoanelor care nu sunt cuantificabile direct. Păi, de pildă, pentru că prejudiciul în dosarul de abuz al lui ce să vezi? Liviu Dragnea e de 108.000 lei. Denunțurile să mai fie valabile doar dacă sunt făcute în termen de șase luni de la comiterea faptei? Păi, de regulă, denunțul vine de la un complice la infracțiune și nu când afacerea merge, ci atunci când începe să scârție după un an sau doi. De ce să nu mai fie luat în considerare? Simplu, pentru a pune cât mai multe bețe în roate procurorilor o opresc aici. Cei doi elefanți invizibili identificați de președintele Iohannis sunt sala guvernului. De fapt, mamutul majoritar se leagănă pe o pânză de păianjen. Ce credeți, stimați ascultător Europa FM? Se va rupe pânza? Bistetură cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 ofertele Mob Expert online și în magazine până pe 12 februarie. Europa FM 9 și 23 de minute. 23 de minute da, am dau seama că intrăm în criză de timp. Sunt atât de multe bombe și mine lăsate în ordonanțele astea de urgență încât nu ne ajunge o emisiune de 3 ore să le enumerăm și explicităm pe toate. Și da, știu, să nu spune să mai tem din publicitate Că nu se poate, adică o să plecăm Noi, de publicitatea rămânei. aici Ră bun, bun. Da. Continuăm cât mai putem Una dintre cele mai urâte minciuni Comise de premierul Grindeanu era a fost coordonanțele astea Nu erau, n-ar fi fost de fapt pe ordinea De zi E cam bancul ăla cu braconierul păi, Ce-ai pe umăr? <laughs> cam așa. Deci în plus, premierul a insistat Că ordinea de zi era publică Asta a fost altă minciună și că proiectele de ordonanță de urgență erau în dezbaterea publică. Altă minciună! Adică până să se fi dus președintele Iohannis la guvernii tempestiv, așa, ca soluție disperată și de ultimă instanță pentru oprirea mizeriei nu s-a aflat nimic oficial, iar domnul Grindeanu tot insista că ordonanțele nu sunt pe ordinea de zi. Cu prezența sau neprezența domnului președinte Claus Iohannis, ne fiind pe ordinea de zi, comunicată din timp către dumneavoastră, cu prezența sau fără prezența? Nu, no, nu, no, nu. No. În timp ce vorbeați și okay. rectific, în timp ce vorbeați și spuneați că este publică, atunci a venit pe mail ordinea de zi. Da. Deci, ca să restabilim adevărul și vă spunem ca ziariși care am încercat să aflăm, da? despre aceste ordonanțe s-a aflat pe surse. În ultimele zile au venit din ce în ce mai multe informații că PSD pregătește un atac devastator împotriva legilor anticorupție. Pe surse s-a aflat. Cu doar două zile în urmă, jurnalistul Dantă Pălagă de la Hotnews, News a aflat și a publicat informația că în ședința de miercuri a guvernului, miercuri 18 ianuarie, urmează să fie trecute aceste ordonanțe, fără nicio dezbatere, ca să intre în vigoare imediat și să-și facă efectele, potrivit principiului din legea română pe care l-am mai explicat, că primează legislația cea mai favorabilă pentru cel judecat. După cum am spus ieri în direct, înaintea și în timpul ședinței de guvern, când făceam Breaking News, ordinea de zi nu era făcută publică. Ceea ce a fost un fapt cu totul neobișnuit. De obicei se transmite, măcar cu o zi înainte, ordinea de zi a ședinței unui guvern. A rămas secretă. Proiectele respective, textele astea pe care le dezbatem și care au indignat o bună parte din societate n-au fost date presă în variantă oficială decât după închiderea ședinței, nu le-a văzut nimeni din presă. Nici de la DNA, nici de la CSM, nici de la Curtea Supremă, nici de la Parchetul General. Nici opinia publică nu le-a văzut înainte să se ducă acolo președintele. Dovadă că ieri aceste instituții au început să reacționeze. Și DNA-ul, și Curtea Supremă de Justiție, și Parchetul General au dat declarații. Abia după ce le-au văzut. Bun. Chiar și în ședința de guvern, vă reamintim, de față cu președintele României, prim ministrul a încercat să ascundă adevărul. Și a pretextat că ședința de guvern despre chestiuni economice. Știți că am transmis în direct și s-a văzut asta că au transmis televiziunile în direct și am transmis și noi, singurul radio care a făcut asta. Deci, prim-ministru a încercat să ascundă adevărul, a pretextat cum spuneam că ședința de guvern despre chestiuni economice până când președintele n-a cerut el presei să rămână. Că domnul Grindeanu a zis, acum mulțumesc, pa! La revedere, zicea și domnul președinte a zis: Nu, nu, nu, să rămână presa, că vreau Așa să au mai spun ceva. Elefanții. Da, și-a rostit deja celebra alegorie cu elefanții din încăpere. Mai mult, încă o dovadă: coordonanțele astea de urgență trebuiau să intre în vigoare ieri, trebuiau să fie adoptate fără dezbatere și să intre în vigoare pe șest. În textul ordonanței de urgență privind grațierea e scris alb pe negru la articolul 6. Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică numai faptelor comise până la data de 18 ianuarie 2017. Adică ieri, că ieri era 18 ianuarie. Și la articolul 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 18 februarie 2017. februarie, Adică peste 30 de zile. Ceea ce este formularea uzuală în 30 de zile de la adoptare, da? E un termen uzual. Toată afacerea asta, dragii mei ascultători, are un grad foarte mare de premeditare, la fel ca Marțea Neagră Antijustiție de acum câțiva ani și acum principalii actorii în poveste au încercat să se țină deoparte, să se ascundă, este un modus operandi. Atunci vă reamintesc, domnul Ponta, prim-ministru a plecat din țară, ca să poată spune după aia că el n-a nimic, Acum domnul Dragnea a plecat din țară, este în Statele Unite. În plus, domnul Grindeanu a delegat atribuțiunile sale de prim-ministru, doamne Shaidee, începând de miercuri, pentru 5 zile, pentru că urma să plece și domnia sa din țară. Dar ce interdecier, doamna Shaidee treia să conducă ședința. Nici nu știam presa, nici nu știa că domnul Grindeanu mai e în țară, că dacă ar mai fi fost. De ce și-ar fi delegat atribuțiunile? Deci, delegarea s-a publicat în monitor oficial, începând de miercuri se delegă doamna Șaide. Tatăl lui Grindean nu era în țară, a apărut la ședința de guvern când a venit domnul Iohannis acolo. Deci, au încercat să o bage la apă pe doamna Şaide, săracă. Și de ce zic săracă? Pentru că e caz penal, să știți, să dai ordonanțe de urgență cu dedicație. Iar Procurorul General al Republicii a lăsat să se înțeleagă foarte clar asta ieri, într-o declarație oficială. A zis așa, domnul Augustin Lazar. Și citez. Văzând textul ordonanțelor, proiectele. Probabil și dânsul pentru prima dată. S-ar vedea, zice procurorul general, că dezincriminarea este făcută cu dedicație. Punct. Procurorul general spune asta. Adică nu este un nimeni, nu este un pârlit de gazetar la un microfon. Este procurorul general. Lucrurile sunt foarte clare, zice, și nu aș dori să le analizez mai profund, pentru că sunt foarte clare la nivelul inteligenței publice medii. N-ar trebui ca un magistrat al Ministerului Public să stăruie. Adică, cu alte cuvinte, bă, luați de proști nu avem nevoie să facem o inginerie juridică pentru a dezincrimina anumite categorii de acte antisociale. Lucrurile sunt clare pentru cine citește textul, la fel și cu alte fapte. Justiția, spune Procurorul General, este foarte, e ceva foarte serios și eu vreau să mă asigur că nu se gândește să facă altceva decât să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Cineva anume, a spus Augustin Lazar, miercuri la sediul. Deci ce spune Procurorul General este următorul lucru. Cine semnează ordonanțele astea de urgență cu dedicație, riscă și o urmărire penală. Clar, asta spune Procurorul General. Deci de-aia a fugit domnul Grindeanu, prim-ministru, ca să nu semneze așa ceva și de-aia a lăsat-o pe ca doamnă și ai de să-și pună semnătura pe asta și după aceea să mai dea niște semnături. Deci vorba, vorba vechea românului. Turcu plătește! Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa Event. Huh? I'm a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 The greatest la Europa FM, 9 și 33 de minute. Nu știu de ce, te, sim, simt că n-ai spus tot. Nu, no, mai sunt o grămadă. Bun, hai să mai dăm un exemplu. Încă ceva foarte dubios și cu tâlc, cu dedicație din ordonanța aia care dezincriminează diverse fapte și care dezincriminează anumite aspecte tovarăși din uh, infracțiunea de abuz în uh, serviciu, e aici, în, în propunerea asta de ordonanță de urgență, o prevedere care spune așa, că procesul penal nu se mai poate porni decât prin plângere, plângere prealabilă a persoanei vătămate. Și vă explic imediat ce înseamnă asta. Simplu spus, procurorii nu se mai pot autosesiza, adică nu mai pot începe o cercetare ca o a unor articole de presă sau fapte publice evidente. Deci trebuie să existe o plângere prealabilă din partea persoanei vătămate în cazul de abuz în serviciu. E mai de decât atât. Imaginează-ți, drag ascultătorule, că ești șeful unei instituții publice și că te-ai decis să o furi un pic. În principiu, sub, peste 200.000 de lei ca să poți fi încadrat totuși la abuz în serviciu, că sub 200.000 poți să furi liniștit. Dar să zicem că ai greșit și ai furat peste 200.000. Cine ar trebui să facă plângerea? Păi, tot tu, că tu ești persoana vătămată. Adică, dacă autorul faptei este însuși conducătorul instituției, el ar trebui să formuleze plângere prealabilă împotriva propriei persoane. Și, desigur, se deschide posibilitatea retragerii plângerii prealabile. Adică, m-am răzgândit. De fapt, nu. Retrag plângerea, s-a terminat procesul. Și mai avem. Plângerea prealabilă poate fi introdusă doar în termen de trei luni, de când partea vătămată a cunoscut existența faptei. Adică, de exemplu cele mai multe fapte de astea de abuz în serviciu apar sau sunt constatate în urma controalelor curții de conturi. Vine curtea de conturi la o instituție publică și descoperă tot suiul de au Controlele astea au loc de obicei după un an. Nu se mai vor mai putea folosi datele de la păi controalele de la curtea de conturi. Deci liber l-a furat băieți poți să, Dacă ești șef, atunci chiar poți să furi instituția, că n-are cine să facă plângere. Ce te duci tu să te plângi că ai furat instituția tu? Hm. Auzi, dacă Da. Nu-mi imaginăm că sunt atâtea lucruri în textul. Da, mai acesta. sunt. Mai, avem. Da, mai sunt? Mai avem, da. Ai mai muzica, muzică, vrei să vorbim cu să revenim. Nu you said that nothing here has changed. Let's rewind. We'll be fine. You forgave me. Believe I'm sorry. 9 și 39 de minute, apropo de imaginei și nu-mi imaginam, cum spuneam mai devreme, că sunt atâtea detalii picante până la urmă în ordonanțele astea de urgență. o mulțime și astea sunt identificate așa, abia ieri. La prima vedere. Da, și acum vin chiar juriștii cu experiență care o să le ia la puricat și o să descopere tot soiul de lucruri. Asta nu înseamnă că guvernul PSD n-ar putea încerca să adopte, totuși, ordonanțele astea de urgență cu atâta dedicație, în ciuda evidenței, în ciuda faptului că sunt făcute cu dedicație sau cu tâlc. Pot să o facă. Corect. Pot să ignore, pot să-și bată joc de toată lumea și să o facă. Sper că nu, dar se poate. Bun. Hai să vedem o listă de persoane. Acum, cine ar fi beneficiarii, beneficiari celebri? Vedete, că știu că. Vă place să vorbim despre vedete. Important în orice redacție să se vorbească despre vedete. Vedetele sunt importante. Numele personalizează Ia faptele. Lansează-te da. în showbiz. Deci cine da? Să vedem care ar fi partea de showbiz de la proiectele astea de ordonanță de urgență pentru marea evadare. Am avea, evident, așa cum știe toată lumea, domnul Liviu Dragnea, președintele PSD și președinte al Camerei Inevitabil. Deputaților. Deci ca să înțelegeți în ce hal a ajuns România președintele PSD și președintele Camerei Deputaților ar beneficia de amândouă și de ordonanța cu grațierea și de aia cu dezincriminarea. Ar scăpa de acuzația de abuz în serviciu, că prejudicii mai mic de 200.000 de lei și i s-ar grația și pedeapsa definitivă de închisoare cu executare pe care o are deja. Deci, dublu bingo, nu ar fi. Un alt beneficiar faimos, Dan Voiculescu, din două puncte de vedere, o pentru că domnul Voiculescu are peste 60 de ani, mulți înainte, pedeapsa i-ar fi redusă la jumătate conform ordonanței privind grațierea, dar și mai interesant, Dan Voiculescu n-ar mai fi condiționat de plata prejudiciului într-un an de la eliberare pentru a nu fi încarcerat din nou. Asta este o altă prevedere despre care, pe care n-am mai avut timp să o dezvoltăm, dar este așa, nu mai trebuie să plătești prejudiciul într-un an ca să nu te încarcereze. Se desfințează. Deci, în acest caz, recuperarea prejudiciului va rămâne tot în sarcina instituțiilor statului. Cât e prejudiciul despre care vorbim? 60 de milioane de euro. Adică, dacă nu îl plătește, asta e, să se ocupe statul. Nu e treaba lui să mai dea banii. Uh -huh. De ce ai mai da? Adică, întreb, sincer, dacă ai avea de dat 60 de milioane de euro, dar nu ești la închisoare și ești acasă și îți vezi bine, de, mersi de, de treabă. Ce de ce mai ai mai da? da? Trebuie înțeles și omul ăsta. Zău, pe bune! <laughs> Bun, alt caz, Nicușor Constantinescu, un alt politician corupt, ar scăpa și el de unele dosare, de cele în care prejudiciul e mai mic de 200 de mii de lei, probabil alea din tinerețe când își făcea mâna. De asemenea, ar scăpa fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, pentru folosirea abuzivă a coloanelor oficiale. Fapt care a dus la moartea polițistului uh, Gigina, dacă țineți uh, minte, ar mai scăpa. Prin diferite prevederi din ordonanța aia de dezincriminare, adică limită de timp la depunerea plângerii, începerea procesului doar prin plângere prealabilă, limita minimă financiară pentru abuz, limită la denunț, limită de timp, sunt toate prevederile astea care fac scăpați niște granguri. Cine ar mai fi? Adrian Severin. Îl mai țineți minte? Călin Popescu. Ar scăpa și el de dosar. Elena Udrea. Oh, ce drăguț! Neculai Onțanu, Marian Vanghelie, Sorin Blejnar, Vasile Blaga, Dan Șova, Bogdan Olteanu, Relu Fenechiu, Romeo Stavarache. Și asta e o listă așa făcută acum, pe repede înainte, făcută în câteva ore niște oameni care și-au adus aminte, stai ce dosarea au ăștia, dacă s-ar aplica sau nu. Înțelegeți? Asta e și, desigur, un mare număr de primari sau foși primari sau șef de consilii județene de pe la toate partidele și, desigur, de aici se înțelegi și reacția cam a opoziției la acest scandal. Că e interesul politicienilor e la comun. să se dea astea. La comun. Că scapă toți, scapă toți. Azi, ne apropiem de final, cred că mai avem o intervenție mai până avem neapărat până finalul ăla. Crezi că domnul Dragnea știa de toate chestiile astea? Că nu știu dacă, acum vorbim de el, da. că e cumva principalul beneficiar în toată combinația asta. Crezi că el știa de toate astea? Și este... poate vorbim puțin de, de treaba da asta imediat. de pe tort. Rămâneți cu fi. noi. 9 no, și 43.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 9 și 46 de minute, am avut și noi Sean Mendez în emisiune Treat you Better. Vorbeam mai devreme că poate domnul Dragnea nu știa da, de încă toată minciună. mișcarea asta. Sigur că da, în o minciună. asta e să închiem cu asta. Mai țineți minte, cum zicea domnul Dragnea, că el nu știe nimic de nicio lege cu grație. l a întrebat presa zilele trecute că erau zvonuri insistente, început să apară zvonurile sau spart unii. De pe la PSD și au început să dea băi, vedeți că se face treaba. Uh -huh. Și l-au întrebat jurnaliștii, au fost, au fost întrebat de posibilitatea unei legi privind amnistirea și grațierea. Și domnul Dragnea a răspuns a întrebat la Ministerul Justiției, eu nu știu nu cred că va veni vreun proiect de stat de lege, a zis domnul Dragnea. Eu eu nu știu nu. Nu am nicio treabă. Ați văzut cum sunt. Păi, am văzut și mecherii, ca așa fac. Eu nu am nicio treabă. Știi, eu ce ai făcut și e cu portofelul în buzunarul tău. Bun. Și ieri, după ce ai izbucnit întreg scandalul guvernul a trimis în format electronic aceste documente, în cele din urmă, în urma presiunii publice, a trimis documentele să le vedem și noi, să le vadă toată lumea. Și să putem să analizăm ce e bine, ce e rău, bravo, domnule, se reduce supraaglomerarea, de aia să vedem cine se ascunde în spatele afacerii. Și cursdeguvernare.ro, site-ul guvernare.ro a făcut un lucru foarte simplu. A luat documentele în format electronic și s-a uitat la ceea ce se cheamă metadate. În Word, când scrii, se trec acolo niște detalii despre cine este autorul documentului respectiv. Da? Nu e obligat, nu sunt greu de ascuns, nu sunt greu de șters, dar nici nu sunt foarte evidente. Trebuie să sapi un pic după ele. Și ce au descoperit colegii de la curs de guvernare.ro, Că proiectul de lege privind grațierea a fost, sau poartă semnătura, ca să nu zicem că am fost, a fost redactat, a fost făcut la cabinetul domnului Dragnea de la Camera Deputaților ca autor figurează o doamnă Anca Mihaela Spiridon care este de altfel director general la Cancelaria Președintelui Camerei Deputaților domnul Liviu Dragnea. Deci proiectul ăsta s-a făcut la, nu la Ministerul Justiției, nu la Guvern, nu la domnul Grindeanu, nu la parchet, s-a la... făcut la cabinetul domnului Dragnea, așa arată metadatele. Curs de guvernare a sunat-o pe doamna Anca Simion, care a negat, a spus că nu i a făcut, că nu știe absolut nimic despre acest proiect, ne-am făcut datoria, am citat-o pe doamna Spiridon, care neagă că ea ar fi uh, autoarea. Mă rog, că ar fi autoarea în sensul că s-a făcut pe computerul ei, dar dacă este adevărat... Nu vă spun ce cred eu, dacă e adevărat sau nu. Spun doar așa. Dacă ar fi adevărat și dacă un proiect de grațiere al cărui principal beneficiar este domnul Dragnea, este făcut chiar de domnul Dragnea, la domnul Dragnea în birou, la Camera Deputaților, vă dați seama ce enormitate este asta? Și cam ce fel de țară a ajuns România în care președintele Camerei Deputaților își aranjează singur ordonanțe de urgență prin care să scape de pedepse penale și să-și închidă procesele? Înțelegeți cam cât de jos am ajuns cu, cu țara asta? Asta este întrebarea la care vreau, vreau să vă gândiți azi. Și repet, pentru a nu știu câte oară, nu am nicio problemă cu faptul că PSD a câștigat alegerile, că a format guvernul, că trebuie să guverneze, dar guvernarea trebuie să fie în interesul societății. Și este obligația societății să cenzureze și să monitorizeze actele puterii în permanență pentru că dacă câștigi alegerile într-o democrație, nu înseamnă că ai câștigat dreptul de a face orice cu societatea respectivă. Și cu asta am încheiat azi o să mai apară cu siguranță detalii. și alte detalii. Am găsit un comentariu pe <coughs> profilul de Facebook. Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Să închei cu asta, că mi-au să aminte despre, uh, asta va fi România în direct astăzi, Moi siguran, o să facă dezbatere în primul rând despre acest fapt și anume despre uh, faptul că proiectele astea de ordonanță, de urgență care reglementează marea evadare a corupțiilor din închisori și din sistem par să fi fost redactate la domnul Dragnea președintele Camerei Deputaților și al PSD în birou. Asta va fi România în direct astăzi cu Moise Guran deci... de la 13 și 15. .000. Deci vă așteptăm și pe voi să vă spuneți opiniile în emisiunea lui Moise la unul și un sfert. Spuneam că pe contul de Facebook al unui prieten a apărut un comentariu semnat Vasii Călin și doar l citi. Nu era mai simplu să aibă ordonanța un singur articol? Adică se grațiază domnul Dragnea Acum și pururea și în cu vecilor da, Măcar ne scutea de O, Serios, o adică de bătaie, Ai de vorbit fapt. atâta toată dimineața <laughs> Nu era mai simplu dacă Foarte se făcea bun. așa pur și simplu? Foarte bună întrebare Și tot că Pentru că tot nu știam ce, ce muzică să dăm astăzi La radio, cred că am ratat piesa asta Știu se va mea Nu mai la tine, m-am mai fost ceva. de asupra. Ceea ce e adevărat. Nu poți să te liniștită. <gântu -i> Vezi exact, dacă simți la fel, vino cu noi! Am am prosi cu asta toată noaptea n-am dormit. Mamă, ce bună e asta pe cuvântul meu! Da. De tot. Păi asta poate, uite, n-am făcut noi radio voting să Vrei să facem radio voting mâine pe piața asta <laughs> Dacă să o băgăm în playlist? Că descrie România foarte bine da. Mulțumim pentru că ați fost cu noi în această dimineață Vlad, iartă-ne dacă te-am lăsat să vorbești Prea mult, dar Ai știut mai bine decât noi Cam cum stau lucrurile și Ai fost cel mai documentat Mulțumim că ne a explicat cam cum stau lucrurile Coordonanțele sta de urgență Care ar fi trebuit să iasă Fără ca noi să știm înainte mare lucru Sau chiar nimic Da, bine Ok, La avem și pe Luca, să știți Chiar dacă nu l-ați auzit Luca am, e cu noi în studio atent Am la tot ce cu atenție se și îngrijorare Zin și ce se întâmplă la Australia, în open și open în Australia. Australia Continua meciul dintre Istomin și Djokovic Este 2 la 2 la seturi Set decisiv acum are 2 la 1 Djokovic se joacă de 4 ore și jumătate Ia Djokovic numărul 2 mondial Versus Istomin locul 117 Ne jucăm ADP. de doar 3 ore și n-am obosit să știți. Ja, Fii atent, refren Fii atent Auzi, Vlad, dacă am putea face guvernul, nu vrei să... Nu crezi că ar fi foarte, foarte nimerit să-l punem la justiție pe Ciprian, Dinu? <laughs> nu de alta, dar ar face plinul de pușcării, știi? Hai! <laughs> Dacă sunteți incriminată infracțiuni de abuz în serviciu, 30% din dosarele care astăzi sunt în lucru la DNA au acest obiect. Dacă aș fi Chioveși, mi-aș da demisia. Ce bine că nu sunteți Chioveși. Dacă mie mi-ar tăia cineva emisiunea cu 30%, m-ar apuca nervii. Nu să-mi dau demisia pentru că s-a întocmit un proiect de, de lege. România în direct. Cu voi Guran. De luni până joi, la unul sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 vino la practică. Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi. Set mop rotativ include gălată 19 litri și mop la doar 69,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro Practicăr practică de la casă. la casa. delicate? Cum? Gheatră pons? Programare la salonul de înfrumusețare? Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălbi delicate, fără bătături sau calusuri.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 Multe femei folosesc calciu pentru a avea boase sănătoase, pentru a ajunge din sânge la nivel